Nem tudta, hogy a Wertheim műtétről lehet verset írni. Minden orvosába beleszeret egy kicsit. Olyan helyeken járnak a testében, ahová nem sikerült eljutni a senki másnak. Azok a férfiak, akik a kezükben tartják a beleit, kimondhatatlanul vonzóak lesznek számára. Mindezek után ott ülnek az ágyán fehér köpenyben, és arról beszélnek, hogy ilyen szép beleket még életükben nem láttak. A csúnya részeket szépen kivágják. Ami marad, az maga a, csoda. a kórház olyankor megtelik dicsfényjel. A fehér köpenyes orvosok az ágyon ülve belső szervekről lamentálnak, és elképzeli, hogyan udvarolnának neki ezek a férfiak, ha nem egy műtőasztalon találkoznak. Eleve alárendelt helyzet, elaltatva, kiterítve, mesztelenül, zöld drapéria alatt, magatehetetlenül feküdni, de ő élvezi a magatehetetlenséget. Rábízni magát arra a végtelenül megnyugtató érzésre hogy lehet, hogy nem kell fel többé. Az a férfi, aki fehér köpenyben élet harcot vívérte és megmenti az életét, nagyobb harcos Cézárnál és Napóleonnál. Ki képes arra, hogy a kezében tartsa ismeretlen nők beleit? Ki képes egy nő hasát finoman felmetszeni, a legnagyobb műgonddal kivágni mindent, ami rossz és elhalt? Ki képes addig operálni, amíg egy idegen nő túl nem él? Ilyet egy hódító hadvezér se tudott. Ennél gyönyörűbben egy férfi sem udvarolt még neki, mint ezek az orvosok, akik azt mondják, a maga beleid gyönyörűek. A kedvenc pillanata a műtét előtti elalvás. Vérében a dormikummal élete legjobb bulijába indul. Aztán öntudatlanul fekszik az éles fényű lámpák alatt, mindenki ráfigyel, neki meg eszébe jut a hupikék-törpikék slágerek egyik dala, és dúdolni kezdi. Sörnyű nagy gond, szörnyű nagy gond. Aztán elalszik annak tudatában, hogy lehet, hogy nem ébred fel többször. Nem tud elképzelni nagyobb békességet ennél. Aki a hupikék-törpikék slágereken nőtt fel, az több szempontból is traumatizált, mondja mindig a férfinak. Kiskorában a testvérével kívülről fújják az összeset, pedig az apja nem tűri meg a házban ezt a rettenetet. Ott fordult volna fel, aki kitalálta az egészet. Aztán felteszi a paffa bűvös sárkányt, lábad a szeme, és énekelni kezdik együtt. Álomország tengerpartján játékok közt él. Ez a legerősebb emléke gyerekkorából az apjával. A magas és szikár ember leemeli a lemezjátszó tetejét, ami sosem poros. Ráhelyezi óvatosan a bakelitet, és elkezdi énekelni a dalt. Közben mosolyog. Az apja keveset mosolyog, csak olyankor, ha a gyerekeivel játszik, így határozottan megjegyzi a pillanatot. Van egy kép róluk, amikor négy kézlábra ereszkednek mindketten. Ő nagyjából másfél éves, bekúszik az apja melkasa alá, közben nevetnek, az apja szerelmesen néz le rá. Ő még kopasz, alig van valami haja, két fok ki az alsó ínyéből. Annyira kicsi, hogy nem emlékszik erre a játékra, de a képet sokszor megnézi. Az apjából ennyi marad. Volt egy játszótársa, úgy hívták, hogy Jani. Ez lesz gyerekkor a legszomorúbb dala, az apjával való emlékek, a felbugyogó visszatartott könyv fájdalma, amely szétfeszíti a torkát. Nem ez jut eszébe a műtőasztalokon, hanem a törp. Ez pedig nagy szerencse, mert életveszélyes helyzetben nem jó sírni. Az apja olyan ember, aki színek szerint rendezi a bakeliteket, külön válogatja a műfajokat. A lemez tisztításához olajos folyadékot használ, aminek fura szaga van. A tűt soha nem hagyja a bakeliten, visszahelyezi a védőburok alá. Elmagyarázza, hogy a por árt a bakelit barázdáinak, az érzékeny rendszernek: ha a tű és a lemez anyaga közé por kerül, akkor már nem lesz tiszta a hangzás, pedig a tiszta hangoknál nincsen fontosabb. Őszinte hangok, apuci. Azoknál nincsen fontosabb. Néha elképzel az apjával egy beszélgetést, ahol tovább jutnak az általános témákon, a zenén, a lemezjátszókon, álomország tengerpartján túra is eljutnak, és csak beszélnek egymáshoz. Az apjával való elképzelt beszélgetés közben szorít a torka. Még nem születtek meg kettejük között a válaszok, és attól rettek, hogy ebben az életben már nem is kerül rájuk sor. Egy ügynökség modelleket keres egy reklámfilmhez. Megvízható apa, 40-es korosztály. éret, karizmatikus megjelenés. Rövid, jól karban tartott barna haj. Szemüveges. Minimum 179 cm magasság. Ebben a reklámban akar élni. Az ő apja ráadásul 189 cm. Szuszinkás! Mondogatja az anyja számtalanszor, miközben arra kéri, jöjjön ki végre a kádból. Nézd meg, tiszta szuszinkás az ujjad. Bámul az apró gyerek ujjaira, amelyek össze vannak gyűrkölve, rojtosak, mint a szétfőt virsli. De ő nem akar kimenni a kádból. A tenyerét bámulja, egymás mellé illeszti őket az éleiknél, és halkan ismétli az anyját. Szuszinkás! A szószinkás nem lehet fenyegetés, pedig annak szánják, de maga a szó alkalmatlan erre. Funkcióját tekintve inkább hangzik egy macska becézésének, vagy egy kedves szerelmes gügyögésnek, de fenyegetésnek semmiképp. Az anyjával soha nem fürdik együtt, de sokszor bemegy hozzá a fürdőbe, amikor mesztelen. Bámulja a szemérem dombját, megkérdezi, miért szőrös, és az övé miért nem, és az anyja elmeséli neki, hogy egyszer majd az övé is ilyen lesz. Mindezt a legnagyobb szelítséggel teszi, hangjában nincs nyoma idegeskedésnek vagy kényelmetlenségnek. Ő pedig innentől kezdve fél a felnövéstől, mert nem akar sűrű göndörszőröket a testére. Elborzad a szőrös hónaj látványától is, amit az anyja fura illatú dezodorokkal keneget, hogy ne legyen büdös, de néha így is érzi az anyja test szagát, aminél nem érzett azóta sem jobb illatot a világon. A felnövéstől való félelmét innen datálja. Az anyja teste félelmet kelt benne. Feszes, erőteljes lábai vannak. Biciklivel jár munkába minden nap, egészen addig, amíg elviselhetetlen nem lesz az időjárás. A vádlia is a combja erős és izmos. Emiatt olyannak tűnik, mint akit nem lehet arréblökni. Az anyját soha nem látja betegen, amikor haldoklik. Azt is annyira gyorsan csinálja, mintha nem akarná megadni annak az esélyét, hogy ápolják, hogy hozzáérjenek, hogy megöleljék. Az anyja nem akarja azt sem, hogy a halálában lássák. Az utolsó kívánsága annyi csak égessetek el. Ő pedig később sem tud szabadulni ettől a képtől. Felvillanó képekben látja maga előtt, ahogy elhambasztják az anyját. Elképzeli, ahogy elhamvadnak az izmos vádlik, amiket a vírus sem tudott megenni. Az anyja testét nem övezi semmilyen szégyenérzet. Mesztelenül járkál a házban. Nyáron apró bikiniben kertészkedik. A nagyanyja sokszor rászól, hogy nem így kéne, de az anyja nem törődik ezzel. Büszke a testére. Olyan élvezettel táplálja, és úgy edzi, mintha egész életében ezt az egy dolgot tisztelte volna. Iridli anyjától ezt a magabiztosságot, és nem tudja megfejteni, honnan tett rá szert. Az anyját a saját anyja nem szereti, sőt, egyenesen csúnyának tartja a rossz szeme miatt. Lehet egyfajta védekezés, hogy az anyja mindezen mostoha körülmények ellenére mégis büszkén viseli a testét. Vigyázz, fiam, ez egy olyan lány, akit megsebesztek, mondja az apjának a nagynénye, mikor először hazaviszi az anyját a szülői házba. Jól kell szeretned, de vigyázz, mert lehet, hogy nem lesz elég tudásod hozzá. Az apja nagynénye már akkor tudja, mire van predestinálva a szülei házassága. De ők gyerekként ebből a tévedésből semmit nem éreznek. Egyszer látja a szüleit lassúzni a nappaliban. Látja, ahogy az anyja az apja csípőjéhez csúsztatja a tenyerét és megmarkolja. Aztán azt is látja, hogy az anyja rámosolyog. Amikor alkalmanként az anyja mesztelen testét bámulja a fürdőben, félelmet és borzongást érez. Az pedig viccesnek gondolja, amikor anyja nevetve meséli neki, hogy csak hat hónapos koráig szopta a melleit, aztán nem kérte többet. Akkor nevet magán, csak később felnőttként kezd ennek komolyabb jelentőséget tulajdonítani. Mit érezhetett az anyján egy csecsemő, hogy nem kellett neki többé az anyatelj? Mi az az elutasítás, az a láthatatlan védőfal, amin egy édes kisbaba sem tud áthatolni? Két hónapos korodig apát fürdetett, tett tisztába ringatot. Nevetve mesélik ezt is. A nyolcvanas években semmit sem tudnak a családjában a szülés utáni depresszióról. Azt várják el, hogy a kismama örüljön, de az ő anyja nem örül. Ő pedig büntetésből nem szopja többé a melleit. Büntetésből eléri, hogy ne tartsák kedvesnek és édesnek. Büntetésből nem akar az anyjára hasonlítani, de az ő lábai is éppajanizmosak. Azt is nemrég tudja meg egy testösszetételmérésen, hogy a vádli a legnagyobb izom az emberi testen. Ennek az információnak a tudatában még félelmetesebbé válik az anyja. Csak arra vágyik, hogy influencerek fürdőbombás videóit nézze. Szét akar mállani meleg habként, lila, sárga és pink, csillámos buborék akar lenni olyan nők testén, akiknek nincs több feladatuk, mint hogy havonta háromszor megszerkesztenek egy fürdőbombás videót. 230 kal dúsabb szempillák. Az egyik beauty influencer erről beszél a beauty videóban. Ki akarhat ijesztő pillákat? A körúti részegeket hallgatja. Hajnal van. Nyitva hagyta az ablakot, és azt próbálja kitalálni, milyen nemzetiségűek lehetnek, de nem tudja kivenni az artikulálatlan üvöltésekből. Artikulálatlan, ismétli újra magában. Imád korán kelni. Ilyenkor úgy érzi, rajta kívül nincs más a világon. Csak a részegek, akikről nem lehet tudni, milyen országban születtek. Csak az országok, amikről nem lehet tudni pontosan hol vannak a határaik. Csak az anyja, aki három éve halott. Hajnalban úgy képzeli, látja az anyja oda föntről. Úgy képzeli, hogy mégis léteznek szellemek, és ha kimegy a félhomályos folyosóra, akkor a tükörben újra látja majd az anyját. De sosem történik semmi. Aztán az jut eszébe, lehet rossz helyre rakta a tükröt, mert valahol olvasta, hogy pont a bejárattal szemben kell elhelyezni. Vagy az is lehet, hogy nem is léteznek szellemek, és igaza van annak a hidrogénszőke, póthajas nőnek a tévéből, aki halott látónak vallja magát, és azt állítja, hogy a halál után az ember megszűnik létezni. Az elhunytak már nem éreznek, és nem gondolnak semmit. Na most mondd meg pont egy halott látó. Nem akarja elképzelni, hogy az anyja nincs többé hogy a teste elporlad egy hangvasztó kemencében, hogy porráig vele a sárga kendő, amit a temetkezési vállalkozónak adnak oda, mielőtt felöltözteti a hangvasztáshoz, a kendő, amit az anyja annyira szeret. Hogy a kényelmes fehér nemű, amit ő maga választ az anyjának a halála után, mert tudja, hogy idegesítették a kényelmetlen darabok, az is porráig. Elképzeli, hogy az anyja elég, hogy az anyja nem gondol többé és semmire, nem aggódik miattuk, és nem marad semmi a testéből sem. Csak három 75 dek a por, amit véletlenül a kezébe vesz a temetkezési vállalkozónál, aki nem szól előre, hogy az urnában már benne vannak az anyja hambai. Ettől önkéntelenül elborzad, és csodálkozik, hogy pont annyi marad a végén az emberből, a súlyjal megszületett, pedig már olvasott erről korábban, csak nem hitte el. Minden hiába, gondolja. Még a körúti részegek is hiába ordiválnak, hiába hívnak össze miattuk lakógyűlést, hiába kopogtatnak be a képviselők minden lakásba karácsony előtt, hiába gyűjtenek aláírást, a körúti randalírozás nem fog megszűnni. Randalírozás, ízlegeti magában a szót. Körúti részegek, ismétli. Hajnali részegség, jut eszébe a vers. Aztán az anyja vonásait keresi saját magán, de egyre kevesebb szer talál rájuk. Váratlan pillanatokban szinte észrevétlenül bukik föl belőle egy-egy mozdulat vagy hang, ami az anyjára emlékezteti. De ezek sosem kedves felismerések. Amikor ideges és káromkodik, akkor hasonlít leginkább az anyjára. Ez pedig távolabb taszítja az emlékétől. Tévesnek gondolja azt az elképzelést, hogy a halottakra csak szépen lehet emlékezni, hogy a halottak csak hiányozhatnak, hogy nem érezhet az itt maradt hozzátartozó a fájdalmon és a hiányon kívül mást, például haragot vagy megkönnyebbülést. Érvényesnek tartja, hogy ezek az érzelmek váltakozhatnak egy emberen belül, hogy nem csak szép halottak vannak, hanem csúnyák is, hogy a két végpont között is van átmenet. Hogy egy ember emlékei nem úgy hamvadnak el, hogy abból csak a gyönyörű dolgok maradnak meg. Az anyja remek ember volt, de nem akarja őt megszépíteni. Nem akarja azt hazudni, hogy ő volt a legjobb anya a világon, hogy türelmes volt és szép lelkű, mert akkor hazudna, és a hazugság miatt az anyja lenne a legmérgesebb. Ezért inkább, amikor hajnalban nem tud aludni a körúti részegektől, fel kell, kimegy a homályos, sötét folyósóra, Belenéz a tükörbe, és az anyját képzeli el. Elképzeli, hogy az anyja nem kecses, nem szép, sőt, néha idegesítő, de az ereje mindenki felett áll. Az anyja nem fél semmitől. Az anyja kirakja az asztalra, amit gondol. Az anyja ereje végtelen, és ő ezt viszi magával tovább. Ezt látja a folyosón is az álmatlan éjszakáin. Mindez nem könnyű örökség, Sokszor érzi, hogy lefelé húzza egy láthatatlan teher, amit nem tud kezelni, nem érti, mi a feladata, hol fejeződik be az anyja és hol kezdődik el ő. Ez a két dolog mennyi ideig áll egyszerre, egymással párhuzamban. Amikor még életben volt az anyja, észrevette, ha a társaságában volt, olyan arcokat vág, amiket tőle nem tudatosan mémeli őt, eleinte fel sem tűnik neki, egyszer csak rajta kapja magát, hogy szokásává válik apró mozdulatokban utánozni az anyját. Például azt, hogy az élet legmorbidabb részleteiből is viccet csinál. Ettől nem lesz szerethetőbb, sőt, falakat épít maga köré, mert nem tudja, mi igaz az anyjából benne. Ebben szép lassan egyre nagyobb gyakorlata lesz, aztán hirtelen megszakad a folyamat, amikor az anyja nem jön ki többé a tartós lélegeztetési osztályról.